Сказав і злякався. Зараз ця жінка оп'ється у нього всіма пазурами. Не відірвеш. Він мав певний досвід таких стосунків. Досвід невтішний і небезпечний. Щойно жінка дізнавалася про місце його роботи, щойно вираховувала приблизно, на якому рівні матеріальних статків може стояти сім'я директора такого підприємства. У неї виростали тисячі рук. Щупалець, присосок, гачків, гачечків, липучок отого арсеналу, Герметичної фіксації, позбутися якого, можна було в єдиний спосіб – відрубавши. Журба рубати не вмів, тому волів не заходити в сосунках далі певної межі, от її, за якою починається прилипання, присмоктування, цементування. А тут раптом вирвалося слово. І яке? Антонета не скористалася шансом. Вона перехопила погляд журби, який ковзнув по безіменному пальці в її правої руки. Сама демонстративно втупилася в обручку, яка продовжувала прикрашати палець чоловіка, що, начебто, пішов із сім'ї. Марк'янові стало ніяково. Ці золоті кільця насправді нічого не символізують. Власне символізують союз двох тільки до тієї пори, поки ці двоє визнають себе парою. В душі внутрішньо визнають. А потім носи-не носи – носи. це вже неважливо. Ювелірна прикраса та не більше. Символізує, хіба, матеріальний статок родини. Та й то, на момент одруження. Та обручку треба було зняти. Зняти і покласти на столі удома. Це був би цілком зрозумілий вчинок тоді, тієї ночі. І Надя зрозуміла б. Зрозуміла і нашукала його. Вона ж знає, знає, як ніхто, що журба довго думає перед тим, як прийняти рішення. Та коли б прийняв, не було випадку, щоб відмовився. А так і ще чекає, сподівається. Обручка. Вона видавалася зайвою, муляла палець, тиснула. Та хай би вона зникла, згубилася, поділася кудись. «Я піду, Марк'ян Антоновичу», – звільнила його від невизначеної ситуації Нета. «Піду до чоловіка, який здатен захистити мене від світу, від лихих людей, у ньому і від себе самої». «У цьому недоброму світі?» – Маркіян відчув себе удуреним. «Що це значить? Піду до чоловіка. Вона не заміжня, ця Антонета». Абсолютно певен, що не заміжня. У заміжньої жінки зовсім інші очі. Має коханця? Також не схоже. Хіба той коханець, окрім кохатися, нічого не вміє? Ще й сліпий на обидва ока. Не бачить, з якою сумочкою, в яких туфлях ходить жінка, яку він кохає. Ні, немає у неї коханця, і думати марно. Та все одно думалося. І думки додавали бадьорості. Втім, хто цей чоловік, здатний захистити? Брат? Про це ми зараз довідаємося. Хай тільки клацне на замок у дверях». Валентина зметушилася, збираючи зі столу. На кволу спробував допомогти, відрубала. «Лежіть, краще, помічник, толку від вас на кухні!» Маркіян ледве дочекався, поки перестане шуміти вода на кухні. Нарешті брязки тарілок стих. Маркіян утупився в екран телевізора. Намагався стежити за сюжетом якогось чергового бойовика. Та чомусь не міг примусити себе аналізувати – Причини, що спонукають героїв бігати, кричати, стріляти, цілуватися, поводитися загалом безглузду і дурнувато. Його брала нетерплячка. Балюшо, де ти?» – простогнав голосом умирущого. Валя мить виросла на порозі. На ходу зав'язуючи пояс рожевого купального халата. Мабуть, збиралася приймати ванну. «Вам погано, вуйко?» «Погано, мала, геть погано. Сядь біля мене. Та не треба таблеток». Мені не так погано. Вірніше, не від того погано. Власне, навіть не погано. А, ну, ти розумієш, чому мені погано? Чи не погано зовсім? Розкажи мені краще про свою подругу. Ой, Марку, невже вам аж настільки погано? В очах Валентини заграли бісики. І чим ця Антонета вам так допекла? До чого тут, Антонета? Знущаєшся над старим хворим чоловіком. Що ж, твоя хата, твоє право. Знущайся. Але розтумач мені, до пуття. Як вона живе? Де? З ким? Що за жінка, вже стільки часу знайомі, і ні пари з вуст про себе, шпигунка, та й годі. Скільки часу знайомі? Ви ж бачилися усього тричі, нагадала Валентина. При цьому бісики в її очах геть пустилися берега. Вигравала геть нахабно, витанцьовувала польку, гопак і тарантелу водночас. А мені здається, давно. Валя прикликала бісиків до порядку. Вони вгамувалися, очі засвітилися лірично. Такою ж ліричною стежкою пішла й розмова про долю, про невдале заміж Антуанети, про батьків з прибабахом, про сина, єдину опору і надію в житті.